Jag tyckte bara 40-70. Ungefär? Ungefär. Bra. Ja, 70-70. Ah, <laughs> <laughs> Så, vad heter han? Kört. 40-70 är jävla bra. Det är bättre 50-50. Jag hörde att du snart ska lämna stan. Över tid och tänka och andas ut. 1-8-5! Äntligen. Äntligen. Uh, vi hoppar in i, i uh, fotbollshemstudion. Det blir gått poppis. Att man hoppar in. Eller Nej, man... Då vi har kört, uh, live -pod Jaha, ja, ja, ja. ju kört live-podd för Jävligt har snar... kört det. Var ju poppis. Det har ju kommit in så mycket. <laughs> det har kommit in så mycket, mycket uh, folk ville... När kör ni? När kör ni igen nästa? nästa. Ja. Jag har kört vasalopp. vasaloppet och så någon, någon match förut, utan då var jag... skidåkning, har ja, skidåkning Ja. ja. ja. Eh, vi kommer in i andra halvlek nu av Uruguay och Saudiarabien. <laughs> eh, jag ser att Uruguay leder med 1-0. Mm. vad vad den har gjort mål. Så är det. Så. Ja. Kommer nog att han bet. Men var han bet? Ja, jag vet inte, men det är, han har ja, gjort. flera gånger har ju folk. Ja. Han är på smånafs lite Han är på hugget som man kan säga. Ja. Vad tror du om, eh, om lagen här? Är det där mm. Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant. Två väldigt offensiva lag. Mm. Eh, men det känns ju som att Saudraben och Hatan måste komma fram på kanterna mera. Ja. För det är väl där Uruguay Sakiles här ligger. Det gäller ju när så det, Suarez och Cavani ställer frågor till försvararna. Mm då det gäller hur hur ska de svara på de frågorna så att säga. Och då kan frågorna vara ja, oh, vad blir det till medelkrut? <laughs> Mobiling och bra. <vardag. laughs> <ett, ett>, <laughs> vad, vad dricker du? Vad <laughs> vad dricker sen du, är det, då? omställningsfasen? Då är det viktigt att ställa om. Ska man in i är det viktigt att man att man går in i detaljer? Ja, nämligen att man är inne, inne i in i slottet, in i slottet, in i clinch. <laughs> Skottsäkerhet. Vad heter innan det? För boxen. I, innan så hade ju Portugal slog väl Marock med 1-0. Och Ronaldo 1-0. Ja, efter fyra minuter. Jag såg inte mål faktiskt. Men fyra mål på... Ja, han har gjort det alla, alla deras. Ja. Duktig kille. En liten... Eller jag hör, hörde nu på vägen hit, hit i, i raden att Ryssland är väl såklart som... Eh, är väl de är klart. klara. Mm. Och då får ju de möta... Någon av Portugal eller Spanien från den gruppen. Jag sa Ja. Och det känns skönt att, att, att ryssarna blir ute redan på en gång. Ja. Men jag säger som Robert Gustafsson i, i Glenn mm. där, Men inte därför vi är här. Idag så skulle vi också ha ja, en... Det var väl Glenn som sa till Robert Gustafsson. Men inte därför du är här. Ja, ja just det. Vi pratade förra gången om... Att vi skulle eh, spela Det jag utlämde till Världens tråkiga spel ja. Fan vad spännande Steka ägg. <laughs> Munnappelli heter det på finska att säga. Steka ägg vi, eh, vi ska ha den här på omslagsbilden Det här spelet ska vi hålla upp Så att, så att man kan se det mm. Det räcker att se omslaget Ja då går det till som så att eh, Du ska ha tio ägg och de här vita kulorna. Är det ägget? Det är de som symboliserar äggen. alltså. 7, Ja. Och så får du välja. 2, 4, 6, 8. Jag tar den här gula korgen. Jaha, det är du som Kinashack. Det ska symbolisera korv, nej, korv. <laughs> korg. <laughs> korg. korv, korg. Vi ska få vad det är. Fan, nej, det, det är säkert torrväg, va? 6 8 9 10 10 där har jag en till. Fatta så, fatta här för mig. Är klar med den så räknar det 10. Eh, och då går det ut som så på att man slår. Du kan ju bara slå tärningen då. Att man slår tärningen, nu kan vi, vi kan ta på sidan kanske. Då fick du 5, då tar du ett, ett ägg ifrån, ifrån eh, din hög där ifrån korgen och så lägger vi i stekpannan nummer 5. Nu är det min tur. Det här var ju skitkul. Nu fick jag fyra. Då lägger jag från min korg i stekpannan nummer fyra. Tre. Mm. Då lägger jag tre. Japp. Och nu fick jag fem. Mm. Ja, vad gör jag då? Då är det ju ett ägg redan i stekpannan. Då steker vi det. Då tar jag det ägget. Då måste jag ta det och lägga i min korg. Ah, du straffas. Ja, just det, då det du berättade. Mm. Jag trodde det var tvärtom att då måste jag ta upp. Nej, det är den som... Och så får du lägga ut det till... Vad går du ut på då? Ja, du ska vara slut på äg. Nu fick jag sex. Och då är det en stor stekpannan med ett hål i. Uh -huh. Så då släpper jag ner den. Och då försvinner uh -huh. ägget. Det här var ju skitbra. Nu oh! oh, fick folk som sexa. Vad är ju bra på stek. Du är bra på stek, äg. Så är det fyra. Då var det den. Det ägget får jag ta den. Jag är fortfarande uh -huh. fullt i min korg. bra för mig. Ja, det går jävligt bra. bra för dig. Tre. Ja, du ser. Nu, nu är min korg överfylld. Nu är jag elva ägg. Jävlar var det regerar i steg stekar ägg. Du ser, jag får bara plocka hela tiden. Fan, vad var, man... var det Per sa om det här att spela i Liverpool på det suveränska? Idealiskt. Ja. ja, det här är samma sak för dig. Uh, du ser. Alltså jag har ju, få, jag har ju mera ägg. Oj. Än jag har bara var. två ägg kvar. Ja, jag har ju 13 mm. ägg. Fyra, nu har jag varit med ett ägg i alla fall. Det kan ju bara vända. Nej, turen vänder inte för dig. Då har du bara ett kvar i, i... Du ser. Fem. Då vann du! Du är mästare <laughs> i stekägg. Fan, kul spel. Tack! Hur Tack. känns det? Ja, det känns bra. Kan du Jag man... Det var så tråkigt. Kan du förstå Jag att jättekul? <går> för att vi apropå dåliga förlorare så vi om <här> ja, är så... En dålig vinn eller är det så jävla roligt att vinna? Bara för att man vinner så är <här> ja, Det roligt. Men vad, vad tycker du själva idén? Det här hade vem som helst kunnat komma på. <här> ja, det, var ja alltså det, var in, det finns ju ingen knorr Det finns inget ingenting att ägg att göra heller? Nej. <här> Steka ägg, det hade ju kunna vara, vara slakta höns eh, eller ja. Du, du kan förstå om man sitter och spelar här, helt uttråkad på jobb. Om man det finns ju fyra korgar, så man kan ju ha fyra stycken. Ja. Och så sitter man själv och spelar tillsammans med, med tre barn. Och liksom, ja men flyger hit och, dit, hit och dit. Ja, jag fattar. Och, och det är liksom, ja men, ja man får säga till det här till. det är din tur, det är din mm, tur. Ja, mm. Ja men det var ett snabbt partiet, det känns du? ja. Bra, att Pina får... blev kort att, att få det bortgjort. Eh, det var det ju det. Skrånjava? Ja, hemskt gärna. Nu är det frispark för, för Uruguay. Eller så var det. Ja. Han ser lönsk ut. Bra huggtänder. Var det förra VM han bet någon? Eller var det, ja. VM var det innan. Jag det tror var förra. Och så en han bit, han är i klubblaget också en bit. Spelar ju Liverpool för att. här var såg jag på frisparkis man själv så, så, så styrde det mot någon in mot mål. Det har varit två mm. stycken här eller, eller tre stycken här eller Ja, ska långsamt in i morgon. Ja. Eller långsamt, exakt. Har du biten någon? Nej, alltså inte. Nej. Jag har ju bit senast då. Nej, jag, jag tänker på väl inte, nej, det minns jag inte. Nej, det tror jag inte har gjort. Jag blev biten själv av, av ett barn för, eh, för några år sedan, tre, fyra år sedan, tror jag. Och då? En par med ett stort jävla bitmärke. Det behöver vi inte prata vidare om, men... Eh, det hade blivit annorlunda idag, kan jag säga. Mm. Nej, men nej, det här ekologstadiet, stadigt var det en kille som... som Ja, man märker den att lite instabil går över gränsen typ. Han bett ju en kille i kinden så här, jag ihåg att den där killen, jag såg det inte när det hände med och killen. Bara, jag kom och skrek och så stora bitmärken oh, i kinden. ja fan. Åh oh, mm. Men då kanske han hade blivit kränkt Nej. innan. <laughs> jo, jo jo Och då fingrar det, för det är tamtsintiga. Men jag kan okay jag bita. Jag tar gärna en jag tar gärna jag en grej som jag hade jag på, på VM här mm. som är bra det är ju med äh, att de kan titta på, på tvn sådär. Ja, det, det, det tänkte jag frågar dem. Vad tycker du? Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Ja. Och egentligen så, så borde de ju, fast det kanske är svårt att att bedöma, men de här som slänger sig och ligger och skriker och håller på att dö nästan. Ja. där skulle man kunna kolla på, kolla på, på uh, vad heter det? Kolla på tv skärmen ja. och se nej men var det där så farligt? Nej, det var det inte är du, du utvisad. Fast det, om det blir för mycket stopp då blir ju konstigt också, men då borde ju, de har ju hörlurar, då borde ju någon sitta där och säga, säga åt dem. Det där var filmning i realtid som kan ja, agera. Ja. Eller så får de ju straff för dem efterhand. Men, och det är, Ja, precis. Det borde vara... Men det, det på, kan ju påverka matchen. Om ja, de fuskar sig till. Jag menar... Ja. Om de inte tar det direkt. Ja, precis. Nej, men det, det borde någon nog kunna, kunna sitta. Och så blåser de direkt. Men det är också som att man känner att... De bor ju kunna sitta där uppe. Varför ska domar titta på, på TV-skärmen och att det, den som avgör om de sitter fem stycken i ja, är, fem ja. stycken ja, i, i studion och tittar så skulle de kunna avgöra direkt särre vad som är? Ja det är precis. Varför kan det de, de, de måste ha Ja. Nej, jag, jag, ty, jag, tycker är, jag tycker att det är mycket bra. Nu är man valt så men det. När... Jag kommer ihåg när jag lanserade det här eh, att måla på måla, uh, Och du förepråkade för det? Det var före de, att de gjorde det, för att jag, jag var i Argentina alltså på Sören. Ja. Och då hade de ju det där. Jaha, okej. Okay. Och så det kommer jag att jag nämnde på jag nämnde Du på nämnde, podden, för nä, nämnde på podden och sen var de som lyssnade på podden. Ja, <laughs> och, exakt. Nej, och sen ett par år senare så genomförde de här <clears throat> För innan var det ju hela tiden bara flytta i framtiden ja, ja. och det var redan och... <clears throat> då, jag, jag, såg, jag såg faktiskt 78:s eh, s här krönika. Ja. Då, den tiden kunde man ju passa tillbaka till målsen och, och de lyfte upp bollen också. Det var så var 78? Ja. Det var ganska alltså sent och tog bort den. Jaha. Det var 90-tal. Men nu tog han iväg bollen. Salem. Ska inte han få en varning där? Mm. I handboll är det ju stenhårt. Om, om du slänger bort bollen eller om du inte ens slänger ner bollen när det är direkt när det är och och åker på utvisning. Det tycker jag också. Avrikansk fotboll. De är stenhårda. Ja. Och gör du någonting då är det ju... Alla vet om det, så gör de ju inte det. Det kan Nej. ju vara frustrerande, men den håller inte på att Nej. slåss eller... Nej, men det, har ju, det är ju uh -huh. kulturen kring ja. Men sätter man upp de reglerna så... Vad sa du? Ja, men sätter man stenhålla regler liksom på det där... Ja. Då måste de ju anpassa, för då... Att... Ändå skulle ju inte många spelare få vara med och spela. <laughs> Nej, men de skulle ju lära sig efter det här. Förhoppningsvis. Man får inte bitas. Uh -huh. Tog mm. man, på en rafsala. Men vad tyckte du om, var det 78 Det var ju alldeles för långt och konstigt. Men det var ju det var stenhårt. 1,5 timmar. Ja, du menar spelet? Spelet var stenhårt. Ja, det kanske det var. Jag har inte vågat gett mig på 82 än, men... Det var ju mitt favorit-VM om mm. jag tänker historiskt. Det tror jag jag har snackat om också någon men... gång. Ditt Ja, 74 är ju, eller det, det är ju, mm. det är mitt första V som jag upptäckte, som jag var med på. Men sen 82, alltså med, med brassarnas fantastiska lag. Mm. Sokrates. Ja, Cicco. Ja. Eder, Eder heter han va? Vad heter de mer? Uh, var det 82 Eller 86 De hade den här Hette han Yosh, Yoshimar, Jag tror det var 82 Som drog ett, ett äh, Var det där lång Han var? Var, var riktigt mörk här med. Som drog ett, ett skott från vänsterkanten Som var det bland det värsta jag sett Klockrent uppe i krysset mm. Kan den helst som favorit. Jag sa han. spelar ju PSG. Man <laughs> han slutar för att sitt förr intrag PSG nu. Jag vet inte. Har han skriver ingenting? Nej, här. inte om PSG. Allé. Avtydligen. <laughs> <it>. Som olé. <laughs> Nej men. Go on. Keep up the good work ungefär. Let's go. Om du skulle få välja Vad skulle välja då Få lyssna igenom Lundell, Lundells Den här boxen på 60 cd Eller sitta och koncentrera Och kolla på varenda fotbollsmatch i VM Men, Lyssna igenom Kan man slöjlysna då? Ja då kan du slöjlysna att du ska sitta. koncentrerat det det. Sitta liksom, och, och kolla och. 60 boxar eller 60 skidor. Ja, för att ta Det är många timmar. Oj, ja, men sitta koncentrerat och föra och uh, anteckningar. Ja, inte far. Svårt val. Ja. Ja. ja. Kanske Ah, kanske Lennels. Nej, jag vet inte. Jag har, jag har tappat, eh, verkligen tappat intresse för, för eh, det här fotbolls har inte alls varit något sug. Nej. Nu är det 32 lag och jag hörde till, det var snack om till Qatar så skulle det skulle vara 48. Ja, det är för mycket. 48, 24, 12. Ja. ja, men alltså, är det nog vits kvar överhuvudtaget? Många, många länder finns det, drygt hundra. Nej, det finns, 150. 150. 150. finns det. 150. 250. Finns många. Äh, Små länder. Men, ja, precis. Det ja, vattnas på lite. surt igen. Det är på tog för, för många. Var det 24 eller 32 lag som är EM till exempel? Var det 32 här? Ja, ja då det 24 i ja, EM. Det är också för många. Ja, ja, ja. Kommer ihåg det var EM i Sverige 92? Var det åtta lag? Åtta ja. lag. ja. Sen utökas han sig 16. Det tycker jag var okej, okay, så Europa är en ganska stor. Det var 24. Ja. Jag vet de ska ha ett amerikanskt med alla delstater. stater Då de ska de till med 56 lag. Många delar sa att det finns här Är det 52? 50 här Är 50? Mm. Du vill där gå in och, rätt och <laughs> Du sökte en rättning Ja Genom att säga medvetet fel ja. Och nu är Kalm och skadad vi ses. slut ja, ja. Den Den ja, ja. med en eh, det måste jag få. Ja, ja. så och det Fyra. roliga spelet, steka ägg. Ja. Fem du börjar. Två! Fyra en är man med i matchen i alla fall kan jag säga. Tre, Tre. Du går ju som tåg. Steker på sexa, oh, ja. Lyssna. Oj, Där, oj, oj, oj. Den är... Fyra! Äh, Scheiße! Det, det är första gången ja. du första gången fick plocka fram mig. Hon har Fan Får du att ladda på? Stock! Ja. Etta Jag har inte fått plocka ett ägg igen. Där kommer du, full du till ett, trean Fyra Så här känns det att sitta i, i vinnarsitsen Vinnarsirken, fyra med Fick jag plocka upp en tegel Sexan, hör du, Jule oh, God, god, god, god. god, god. Mätta, sex Sju, sex mig Sju lika Trean, trilling Samma som man gick igår trilling. En trilling Jävlar. Nu är jag tillbaka i gamla fotspår så att okay. säga. Så... Ja. Ja, nu fick vi köra på det. Du led med en, där. Sexa, oj. Så pass. Nä, Nä. Nice. Ja, det fick jag plocka. Det fanns bara två avslå, det gjorde jag. Många sexor. Ja du leder. Ja. Fem. Stekar plocka Men jävla det det bra. Kom igen, stek, stek, stek Stek och Nu lägger du på plocka om inte från sexa Där är äh, det en stek. trilling Kör kör <en joggare, va? gör> Fick jag plocka Vem, en Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Tre mot Sex Stekare Stekare fick en annan betydelse du är en jävla stekare. Ja, det fick jag plocka till. 6-2. Nej, det är 4. 5-3. 5 Spännande stekare ägg. Där fick jag sexa. Nej, det leder du. 4-5. Allt Helt kan hända i att jag. Oj. 3-4 till mig. Oj, 2-4. Nu spelar du bra. Jag spelar taktiskt. Ja, där fick man. 3-3. Där fick, så där fick man sånt här vänta, allt kan hända. Oj 4 två allt kan hända steka i stekare. Egentligen borde här bli en här videopod och lägga upp på YouTube. Ja. Du fick femma. Prövade ja. inte först. Prövade snabbt. Riktigt på så. det. Sexa. Har oh. du femma. En kvar. Fick Nej 4, ett ett fyra. Och, två, och där! Jag tycker att vi. Grattis bra! Ja, vi kör inte en tredje avgörande utan jag tycker, jag tycker att vi. Det räcker där, där. Ja, roliga spel. Tyckte du lika roligt andra gången? Nej. <laughs> Dåliga bär. Det här är ett såkert spel. <laughs> Stekare. Stekare. 150. Det där var midsommarspecialen specialet. Ja, jämn. Ha med er dessa dessa ord under min sommar. Ja. Den här kommer ju inte. Att, Stek på. kommer inte att läggas ut innan min sommar. Men. Nej. Det kan att ja, tillbaka, tillbaka till min sommar. Eller titta nåt ord. Mm. Ja. Grilla steka. <laughs> Bye.